Idag den 29 juni så har vi My Andersson som tidigare är i Imber bakom spakarna. Hallå alla goa och glada, solbrända, törstiga, glassätande, öldrickande Sverigebor. Mitt namn är My Andersson och jag kommer nu i cirkus några timmar framåt hålla lite sommarpratslåda för er. Och nu undrar nog majoriteten av er lyssnare, och vem fan är du? Och då kan jag säga samma sak. Vem fan är du? Nej, men jag heter My Andersson och har tidigare då varit sångerska i metalbandet Imber- jag använder dåform, som ni kanske märker. Och det är för att numera så har vi lagt bandet på is. Och jag sadlar numera om till en ny plattform. Det här kommer jag givetvis att berätta mer i slutet av det här förstås. Men ja, jag är ferish, ferish, ferish, kapisch? Jag är sheriff idag. Och jag har talan. Så nu river vi av en låt av Imber- så ni vaknar till liv där ute mellan groggar och solstolar. Här kommer Inber Like a Ghost. Alldeles sådär krispigt kall så att man numera, nej jag bara skämtar. Eh, för att vara lite seriös, eh, i det här sommarpratet så kommer jag att berätta om min livshistoria. De band som jag har varit med i, eh, vilka det har varit, vilka stilar och sedan då även Imber och hela vår resa ihop hur den såg ut och Sen gå in lite på framtiden, såklart. Jag kommer även att göra det här sommarpratet lite extra meningsfullt. Eh, framförallt för mig själv. Lite ego, sådär. Men genom att tacka en hel del viktiga människor som följt mig under min resa och liksom hjälpt mig att komma in på de här banorna. Eh, jag vill tacka dem för att utan dem så hade jag liksom inte varit jag är idag utan dem så hade jag inte gjort den här resan jag har gjort och fått uppleva allt jag har gjort utan dem så hade jag nog fallit utanför samhällets ramar och kanske ännu värre blivit någon kontorsrotta ja som ni hör så blir ju spekulationerna både skrämmande och långa men hur som helst vi drar igång den här historien med en låt som får oss alla att blicka tillbaka och bli så där nostalgiska På de lite halvslarvigt självmålade lila-rosa väggarna så hänger det prydligt en massa hästaffischer. Vi är förstås inne på mitt flickrum. Det här var en låt som dunkades 24-7 bland ett flertal andra 90-talsdängor. Artisterna hade tilltalande våfflat hår. –och magtröjor i glitter och sugande blickar. Jag kunde stå framför spegeln i timmar. Dansa, sjunga och liksom drömma mig bort– –och tänka att jag var en sån där riktig artist. Jag hade tillgång till bandspelare och VHS. Så så fort jag hörde en bra låt– –antingen om det var på MTV eller Säta tv eller på radion så var fingrarna snabbt på räckknappen för att spela in. Man var tvungen att vara snabb för man ville ju inte missa introt. Men det värsta var om det var reklamavbrott eller vädret eller ännu värre trafikinformation. Du, du, du. Mitt i låten. Ja då kom ju det med. När jag började i sex år så hade vi mycket framträdanden i skolan. Tjejerna hade uppvisningar till Spice Girls- och killarna de hade uppträdanden till Backstreet Boys. Jag älskade det här. Alltså Nu när jag tänker efter, att planera framträdanden- sätta ihop koreografier och att showa loss inför en publik- och vara så där nervös. Det gav mig en slags kick redan här- ett tv-program som jag slaviskt följde varje fredag var sikta mot stjärnorna. I det här programmet så fick barn bli stylade och fixade som riktiga artister och uppträda framför kameror och publik till olika låtar. Det gav mig en slags inre dröm om att en dag så kommer jag stå där. En dag kommer jag skina i det där glittret. För övrigt så var jag väl inte en så konstig unge i jämförelse med andra. Jag växte upp med en storebror, en mamma från Finland, kompisar som jag gillade och levde ett ganska normativt svensson life. Min mamma som var ifrån Finland, eller som är ifrån Finland, eh, ville att jag och min bror skulle lära oss finska såklart. Hon bestämde sig tidigt för att vi skulle delta i de enligt oss otroligt pinsamma finska lektionerna som hölls på skolan. Jag har ett traumatiskt, traumatiskt minne från när vår finska lärare Dola tvingade oss att ha ett uppträdande för vår klass. Vi skulle ju då sjunga på finska. Skräcken inom mig var stor- jag skulle sjunga My Little Pony och jag hade nog aldrig skämts så mycket i hela mitt liv. Läraren stod entusiastiskt i hörnet och hejade på och en hel skolklass på 20 individer visste inte vad de skulle ta sig till för att situationen var så bizarr och så öppen för mobbing. Trots att det här var en väldigt skräckartad upplevelse- så är jag väldigt väldigt glad för att, för att min mamma då tog oss till de här lektionerna. Det är mycket som jag är tacksam över att min mamma har gjort för oss. Som kanske då var pinsamt, men som man är väldigt tacksam över idag. Så tack, världens bästa mamma, Pirjo Andersson. Min storebror Thor- var under hela min uppväxt min idol och hjälte. Han var två år äldre än mig. Populär bland barnen på gården. Han åkte skateboard. Han spelade elgitarr. Han var den här häftiga killen liksom. Och jag var så stolt att han var min storebror. Jag som den... Jobbiga lillesyrran ville ju då självklart hocka på de här intressena. Jag ville bevisa. Jag kan också. Jag vill göra han stolt. Om min bror gjorde något så vill jag liksom också göra det. Dock med mindre bra resultat och tålamod. Det här med att jag ville visa att jag också kan har liksom suttit med mig hela livet tror jag. Jag har liksom alltid velat vara värst och kunna göra en massa häftiga saker. Ett brinn för att vara annorlunda och synas startades. Jag kan ju då idag kalla mig för sångare. Ehm. Och många kan idag fråga mig, hur började du med sång ifrån första början? Det blir oftast en, för att göra en lång historia kort- Um, för att det finns liksom inget tydligt, en tydlig start för mig. Allt är ganska liksom diffust och det är många trådar och ämnen som liksom drar ihop till att jag sen faktiskt kan kalla mig för sångare. Men jag har ett minne, och det tänkte jag berätta för er. Uh, för det var nog det här som gjorde att jag fick en slags start- det var så att vi hade kör på den här tiden i skolan. Den här kören var liksom ett ämne som matte, svenska, engelska och var otroligt engagerad med olika uppvisningar. Varje gång skolan hade terminsavslut eller om det var någon slags högtid som Lucia eller Valborg. Den här kören var mitt frirum. Jag älskade kören och musiken i skolan det var där jag mådde som bäst men jag tänkte nog aldrig att det liksom var något som man kunde ha som ett intresse utanför skolan utan det var liksom något som man gjorde obligatoriskt som matte i kören så sjöng jag alltid högst och hade inga hämningar jag skämdes inte jag kände att jag bemästrade sången och att jag mådde bra av att höra min egna röst. Det var nästan så att jag ville att alla andra skulle vara tysta och att bara jag skulle sjunga. Det var då ett minne då. Innan den traditionella Lucia-konserten så drog min musiklärare Ann-Marie tag i mig och frågade. Skulle du vilja sjunga solo på Lucia-konserten? Jag kan än idag faktiskt inte förstå- hur jag vågade göra det här. Men det var liksom något som drev mig- och jag tackade faktiskt ja. Låten som jag sjöng då, solo- var Himlen i min famn av Carola. Och jag har nog aldrig varit så nervös- i hela mitt liv- Dagen kom och kyrkan fylldes till max av skolbarns föräldrar och morföräldrar, kompisar, släkt och jag kunde känna hur svetten började rinna och ljuset som jag höll i var helt skakiskt. Min finska mamma stod stolt i mitten av havet av publiken och bara filmade med en sån här stor videokamera för det här var ju på 90-talet så det var liksom ingen iPhone-kamera utan det var ju verkligen the real deal Hur som helst jag pressade mig igenom det här uppträdandet och eh, kände väl en slags osäkerhet efteråt en slags, jag har öppnat upp mig för alla de här människorna och att man är väldigt sårbar i det men det kom fram en kvinna till mig efter föreställningen- med tårar i ögonen. Man såg att hon var liksom helt röd- och så sa hon bara att hon hade blivit så otroligt röd- utav min sång. Jag bara kände att hela världen stannade. Att jag har berört en person- fått den att tända till något inom sig- och visa sina känslor- det var en så häftig känsla och där kom liksom startskottet för min insikt av att det här är ett intresse jag har, det här är något jag brinner för, sången. Så tack Ann-Marie på Tullingebergskolan för att du fick mig att göra det här framträdandet. Mamma träffade under den här tiden en man som själv sysslade mycket med musik och var hobbykibordist eller pianist. Vi hade många pianon hemma och gitarrer. Och jag lekte dag ut och dag in med de här instrumenten. Jag kunde ju ingenting men jag tyckte det var jätteroligt att bara sitta och banka på det här. Min mamma såg ju självklart mitt intresse och anmälde mig till kulturskolan. Där jag fick gå piano och klassisk gitarr. Jag älskade det här. Att ta mig an nya instrument och på, inom rätt former liksom. Jag blev uppmuntrad mycket då jag hade ett enormt musiköra. Dock var läskunnigheten av noter jobbigare. Jag fick ofta lära mig stycken på gehör istället för att läsa noter då min pianolärare tyckte att mitt intresse och passion inte skulle dödas på grund av den förfärliga noteläsningen. Att lära sig stycken på gehör gör man ofta genom att läraren spelar och sen så härmar eleven det läraren spelar. Så man går bara på det man hör. Min lärare Anders nämnde ofta många kända pianister som var framgångsrika på grund av sitt stora gehör. Och det här i form av någon peppning för mig. Att det inte var kört för att jag inte kunde läsa noter. Det här gjorde att jag inte tappade hoppet för att lära mig piano. Och jag blev otroligt glad. Så tack Anders Hägström på kulturskolan i Botkyrka. För att du fick mig att behålla drivet. I årskurs 7 till nio så bytte man skola. Det hette första, andra och tredje ring. Det här var ett stort steg i livet och det var mycket som stod på spel. I alla fall som det kändes då. Vissa klasskompisar ifrån förr skulle försvinna. Andra skulle dela på sig i olika klasser. Och det var även läskigt för att man hade hört rykten om att det skulle för sig gå mobbing och sånt på skolan. Men jag hade ju då turen att jag hade min storebror som gick i tredje ring när jag började. Så jag hade liksom ett skyddsnät på grund av det. Min bror och hans kompisar var de coola grabbarna på skolan- Inga bråkstakar så utan man hade bara respekt för dem. De var skitare och hårdrockare. Satt i skitparken där de spelade gitarr, rökte och drack alkohol. Jag kunde någonstans fascineras av dem. Jag ville också vara där. Jag ville göra samma sak som dem. Men under den här tiden så skämdes nog min bror över mig lite grann- jag tog min brors elita och började lära mig Metallica from Hum the bells, och åkte på en skateboard. så satsade musikläraren Mikael Andersson hårt på musiken i skolan Det skulle vara kul oavsett vilken nivå du var på och det skulle även finnas tillfällen för folk, folk som hade intresset för musik att kunna uppträda och repa i replokaler på skolan Tiden rullade på och jag älskade musiken Jag spelade glatt på pianot och Mikael såg det här Snart så började det vankas halloween -rocken. Det var en av de största showerna på skolan. Band skulle sättas ihop, klasserna emellan. Och jag blev även tillfrågad av en tjej ur ett alternativt gäng på skolan om jag kunde spela piano på en av låtarna på deras uppträdande. Jojo hette tjejen. Den här tjejen skulle senare komma att bli min bästa vän- och en stor påverkan på mig i mitt liv. Jojo var en fri själ. Hon hade killar runt omkring sig och var älskad av alla. Hon fick ha piercings för sin mamma. Hon rökte och hängde med de kula alternativa människorna på skolan. De här alternativa människorna var även folk från min brorsgäng, alltså de äldre. Och alla liksom delade gemensamt det här ämnet musik och rocken. Jag tyckte Jojo var så himla häftig. Hon hade kajal runt ögonen, bandtröjor och häftiga nitbälten. Jag ville också ha det. Men jag hade inte riktigt haft tillfälle att köpa bandtröjor. Så jag glömmer aldrig när jag ville vara lite häftig inför henne- så jag tog en vanlig t-shirt- och så gjorde jag så här potatistryck. Jag liksom skärde potatisarna på hälften- och så skrev jag in bokstäver i potatisen. Och så gjorde jag med färg då tryck- och skrev Ebba grön, stort över tröjan. Det här är något som vi på Äldredal- har skrattat mycket åt- Kommer du ihåg den där tröjan du gjorde med potatistryck mig? Fy fan alltså. Men jag tyckte det var otroligt häftigt just då. Det blir mycket snack här idag men vi pinnar på. Och innan dess så kör vi en benhård Ebba grön 800 grader. Efter den här förfrågan då till Halloween-rocken så rullade det på med konserter på skolan och diverse rep. Jag omformaterades då samtidigt till en hårdrockare. Och det här har jag Joanna Smithis aka Jojo, att tacka för. Det var en stor del i min resa till den jag är idag- om vi ska prata lite mer om Jojo så spelade hon trummer. Hon hade ett eget trumsätt i garaget och hade dragit ihop ett band med bara tjejer där nu hon ville att jag skulle vara med. Det var första gången som jag kände liksom att få finna ett sammanhang och känna sig behövd i ett band. Det var en helt fantastisk känsla som jag aldrig hade upplevt förut. Jag spelade allt jag kom över i bandet. Jag började lära mig trummor och även bas. Gitarristen i det här tjejbandet, Sara Bäckman, ville att, jag, att vi skulle ha ett bandnamn. Och det blev då Curse of Pegany. Vi tyckte alla att det här var svinheftigt. Det var även hennes pappa som hade hjälpt till med det namnet, om jag vill minnas det rätt. Vi gjorde pins, hemsida, bilder och allt som hörde därtill. Men vi skrev kanske en låt. <laughs> Resten var väl covers av Metallica, Nightwish, Ebba Grön- och allt annat inom genren. Vi hängde mycket vid tjejer ett tag. Det var hem till folk efter skolan, repa, ha tjejkvällar med voodoo-magi- –skräckfilm, chips, popcorn och självfallet det bästa av allt– –att rita tatueringar som vi alla ville ha sen när vi blev 18. Jag kan säga att det är tur att vi inte fick göra dem innan vi blev 18– –för att då hade vi nog alla haft flames och tribals i svanken idag. Nothing wrong with that, men man är väl ganska glad att det inte blev av– en lite mer städad goth-tjej i det här alternativa tjejgänget vid namn ann Sophie hade tillgång till kanyler då hennes mamma var sjuksköterska. Vi bestämde oss då självfallet för att ha en piercing-kväll. Jag ville pierce mina öron, någon annan skulle göra läppen och vid ett senare tillfälle så ville jag självklart också ha en navel-piercing. Jag glömmer aldrig den där jäkla piercingen alltså. Och jag kan även idag se ett R som ett minne från denna kväll. Vi hade ju då tillgång till de här kanylerna men vid den här kvällen så hade vi inte det utan då bestämde vi oss för att ta synålar från min mammas syskrin. Synålar är till skillnad från kaniler ganska så trubbiga. Eh, och vi fick vara många runt om mig för att få den här navelpiercingen att gå igenom. Eh, jag låg i min säng. En tjej stod vid mitt huvud som för att liksom förklara läget och se som en hörn ovanifrån vad som pågick. En tjej gjorde själva ingreppet och en annan hjälpte liksom till att trycka på eller att hålla i huden. Det gick verkligen inte att få igenom den här nålen genom den tröga huden. Så vi fick ta till med ett annat verktyg. Det blev en nagelsax som vi hade hemma. För att klippa sönder huden då. Så att nålen kunde åka igenom. Får hoppas att vi inte har allt för känsliga lyssnare nu. Men eh, vi fick igenom den här nålen då. då. Eh, men då är ju dilemmat att vi ska få på smycket också. Så det blir ju samma process igen. Och efter en halvtimmes jobb så var äntligen nålen igenom. Och smycket sedan då. Ehm... Galet att titta tillbaka på sånt här och tänka att man någonstans ändå var bara ett barn när man gjorde det här. Och stackars min mamma som måste ha varit så orolig. Men, men, det har ju gått bra för mig ändå. Vi fortsätter historien. Vi tjejer hängde mycket med ett killgäng- de hade moppar och de rökte. Och det var även i samband med dem då som alkohol kom med in i bilden. Jag hade inte ett intresse alls för alkohol, men när det började vankas killar i bilden och den här lite häftigare livsstilen så var det ändå någonting som man testade. Jag testade även att röka och jag kommer ihåg min första nickokick- då man bara snurrade runt och ramlade på marken och bara skrattade. Som i vilken annan tjejs liv som helst, eller inte. Det kan vara olika, men jag fick ju då min första kärlek här. Och det var faktiskt min brors bästa kompis Hampus. Hej Hampus! Jag var smygkär i honom i ett år eller lite mer. Jag tog min brors skolkatalog och ristade in ett hjärta runt Hampus huvud. Det här kom ju då senare ut bland min brors kompisar när de hade någon grabbkväll hemma hos oss. Det var så otroligt pinsamt och jag skämdes. Det fick jag göra. Men jag flumlade väl till en historia om att min kompis hade gjort det- och retats med mig och så var det liksom ingen mer med det. Men den här Hampus då, han hade ett musikintresse. Och han lyssnade även på lite hårdare musik än de andra killarna i gänget. Han lyssnade på dödsmetall och thrash. När jag fick nys om detta så var jag ju självfallet tvungen- att fixa samma musik som han- så jag kunde ha något att prata med honom om. Jag kollade vad han hade för bandtryor på sig och fick fram att det var liksom cannibal corpse D-side, six feet under och började ner... <här> <här> och började genast ladda ner det här via mitt LimeWire som man hade på den här tiden. Eller kanske inte alla men jag hade LimeWire det var ju typ det sämsta nedladdningsprogrammet man kunde ha. Men jag hittade musik och vi drar igång Six Feet Under- Jag att jag nästan grät första gången jag hörde den här låten. Det var så hårt. Det var helt melodilöst. Det fanns liksom ingen logik. Och vad var det sångaren skrek? Men jag tvingade mig att hitta ett sätt att tycka om de här låtarna på. Och det var för att jag ville liksom impa och kunna ha ett samtalsämne när vi sågs. Men till slut så började jag ju även gilla musiken på riktigt. Eh, jag hittade liksom något i varje låt som, som jag eh, fastnade för. Och eh, då kunde jag även diskutera med den här Hampus om musiken. Jag började köpa bandtröjor nu. Nitbälten, skinnrock, kamobraler Och jag blev helt enkelt en dödsmetallare- jag laddade hem Dimmy Borger, Cradle of Five, Six Feet Under, Death, Dee och började söka i forum på nätet för att hitta ännu mer ny musik inom genren. Det var någonstans här som jag började öppna upp för ah, growlet liksom. Eh, och vi kan även kolla tillbaka på det här som jag sa i, i början av pratet att. Eh, jag vill ju någonstans vara annorlunda och drevs för liksom för, för att vara allt annat enligt normen. Så att eh, growla, ja det skulle jag minst lära mig. Så jag började öva. Jag sökte upp olika tutorials på Youtube där man pratade om hur man eh, la sitt struphuvud och tog i med magen och olika drycker man skulle dricka för att Få bäst growl. Eh, och, eh, jag tog min webbkamera som jag hade på den här tiden och spelade in för att lyssna om det lät bra. När jag väl tyckte att det lät bra eh, då gick jag in på sidan Bandfinder och skaffade mitt första band utanför skolan. Det var mikko och som spelade gitarr som hade ett, en dröm om att ha ett, ett liksom dödsband och jag provgrowlade då på en låt som var eh, av ett finskt metalband som heter Sotta Jumala. och låten hette Kålet som betyder det döda på finska Här kommer den Då hängde jag mycket på olika communityn på nätet för alternativa. En sida som var poppis var ju helgon.se. För er som inte har hört om helgon så var det ett community där man kunde skriva med folk som också gillade alternativ musik. Kroppsmodifieringar, tatueringar och piercingar. Eller bara liksom delade eh, den här stilen då som man hade. Eller det vill säga olika typer av stilar. Jag fick många likasinnande vänner genom den här hemsidan. Bland annat ett härligt dödsmetallgäng från Trollhättan. Vissa i det här gänget hade band, eller de allra flesta. Och jag fick även en grym kontakt med en tjej som hette Evelina. Det var ju sällsynt med tjejer inom den här genren. Och vi skämtade ofta om att det alltid var korvfest. Efter en lång tids pratande via helgon så bestämde jag mig för att åka ner till Göteborg och Trollhättan över en helg. Det skulle vara en dödsmetallkonsert på en fritidsgård. Och då vi alla var under 18 så var det ju i princip de här spelningarna vi kunde gå på. Evelina erbjöd sovplats hemma hos henne- och vi möttes upp i Göteborg. När det väl var konsertdags så samlades hela gänget utanför M15 i Trollhättan. Alla hade långt hår, kamobrallor, nitbälten, bandtröjor och Dr. Martins. Vi såg liksom ut som tvillingar. Och det var en så otroligt härlig känsla, både gemenskapen och att känna sig så vuxen när man var själv i Göteborg utan mamma. En liten instickare, in the name of love. Så på denna konsert så spelade faktiskt ett dödsband som heter MP5K. I det här bandet så var Fredrik Vidigs trummis, som senare faktiskt skulle bli min pojkvän de kommande fem åren. Vi pratade efter konserten, bytte nummer och det visade sig att han bodde i Stockholm egentligen. Stockholm, vilket jäkla accent man fick. Och det här var då mitt första riktiga förhållande och jag är så otroligt tacksam över det idag. Fredrik är idag trummis i bland annat Marduk och är en fantastisk trummis och människa. Jag är så glad för den tiden vi hade och den kontakt vi har idag. Och för er som undrar hur det tog slut så växte vi, växte vi från varandra helt enkelt. Men under den här tiden så skulle jag precis få ihop mina betyg i skolan för att komma in på ett gymnasium. Jag var så sjukt omotiverad. Jag hade missat många lektioner och halkat efter och var allmänt skoltrött. Jag ville bara hålla på med musik. Jag var dock väldigt duktig i ämnet bild och form. Jag målade och ritade mycket. Min bildlärare Linda uppmärksammade det, min estetiska sida. Och sa att om jag bara jobbar mig igenom det här nu så och klarar av skolan, med alla godkända i alla fall- så kommer jag att kunna söka in på ett musikgymnasium. Det här blev min drivkraft. Jag skulle minst han lyckas. Jag var alltså på väg ner i botten- men hon fick mig att se hopp och ljus på den här tiden. Tack snälla Linda för att du gjorde det här. Utan det så hade jag liksom inte- Fått plugga vidare inom musik och fått de erfarenheter jag behövt på resan. Men om vi ska gå tillbaka till bandfronten så... Det här dödsmetallbandet som jag sökte till rann ju lite ut i sanden. Vi alla kunde inte hitta tillfällen för att repa och det var krångligt med replokal och sånt där. Så jag var nu på jakt efter ett nytt band. Jag gjorde en ny annons på Bandfinder och blev kontaktad av metalcorebandet Untold. Untold sökte en sångare som kunde bemästra både rensång men även growl. Och jag kände mig träffad. Det var inte riktigt min stil, metalcore, då jag var dödsmetallare. Men jag kände ändå att det var bra musik. Och de verkade seriösa och jag bestämde mig för att göra en audition för dem. Allt klickade, både personkemin och även spelmässigt och jag fick besked om att jag var med i bandet. Jag hade aldrig satt i ett band förut med så vä välspelade människor. Det kändes så kul att få börja med dem. Vi hade våra första gig på lokala fritidsgårdar och det var ju mest kompisar som dök upp. En av våra största influenser var Killswitch Engage. Så här kommer My Curse. Han skulle ha sin första albuminspelning ihop- och valde att göra den på Hus 1 i förorten Jakobsberg- norr om Stockholm. På Hus 1 var Madde Seder studiotekniker. Madde Seder var även gitarrist i bandet Imber- som jag sedan skulle bli headhuntad till. Jag fick en mycket god känsla av Madde- hon var en genuint trevlig tjej, rolig och mycket noggrann och seriös som studiotekniker. Det var också kul att se en annan tjej i den här genren då man oftast var väldigt ensam tjej när det kom till metal och rock. Efter att albumet hade spelats in och att vi hade gjort en hel del spelningar så valde några av huvudmedlemmarna i Untold att faktiskt kicka mig och trummisen för att börja om på ny kula med andra medlemmar och skapa en ny, en ny stil. Jag och trummisen som då hette, eller som heter Christian Schreil en mycket god vän till mig idag kände oss nog lite förrådda och besvikna. Det är ju alltid svårt med avslut på det här sättet men vi båda är nog rätt glada över det idag. Jag kom i alla fall på den här tiden in på musikgymnasiet, scengymnasiet i Skärholmen och hade börjat andra året då jag fick ett mejl. Mail. Mejlet var ifrån Madde Seder och hon beskrev att det var hennes band Imber som nu sökte en ny sångerska och att hon kom ihåg mig från inspelningen med Untold. Inbärs Sängerska hade hoppat av väldigt plötsligt och de skulle ju ha en kommande Sverige-turné så nu var det snabbt på att söka en ny sångerska. Den känslan jag fick när jag såg det här mejlet om provsång för Inber var helt ofattbar. Jag kände nog allt i hela världen. Jag var rädd, glad, förväntansfull- Taggad, läskigt, häftigt. Det var liksom blandat. Men framför allt så var jag ju starstruckt. Både Madde och trummisen Lea från Inber- hade tidigare haft en klinik på fritidsgården Huset- i förorten Huddinge i närheten av där jag bor. På den här kliniken så pratade de om tjejer och hårdrock- det var lite som en inspirationsföreläsning. Och jag hade tyckt att de var så himla bra och roliga- och att de verkade som riktiga rockstars. De hade liksom koll och var seriösa. Jag tackade ju självfallet ja till, det här, till den här auditionen. Jag började öva sönder med hjärtat i halsgropen. Allt var ju tvunget att vara perfekt- när vi sedan hade den här auditionen och körde tillsammans så fungerade allt så himla bra. Och jag fick jobbet. Men det första som skulle inträffa var ju då den här Sverigeturnén. Så det var mycket rep och nervositet. Jag hade ju bara spelat på fritidsgård där innan. Det var jag, Madde och Lea på trummer Och sedan hittade vi även basisten Lollo- som fick hoppa med på en sista låt varje gig för att hon inte hade fått chansen att öva inför det. sverige Sverigeturnén var sjukt rackig och om jag ska vara ärlig så har jag faktiskt inte så mycket minnen av det här. Men jag kommer ihåg att vi åkte skåpbil, bodde hos kompisar och att det var jättekul och att jag kände mig som en riktig rockstar. Så här kommer Nickelback Rockstar. I'm through standing in line the clubs I'll never get in It's like the bottom of the ninth And I'm never gonna win this Life hasn't turned out quite the way I want it to be Tell me what you want I want a brand new house On an episode of Cribs And a bathroom I can play baseball in And a king size tub Big enough for ten plus me Yeah, for what you need I need a A credit card that's got no limit And a big black jet with a bedroom in it Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet Been that, done that. I want a new tour bus full of old guitars Mine star on Hollywood Boulevard Somewhere between Cher and James Dean is fine for me So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fortune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 Change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltime buses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause. We just won't eat and Well, hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every Playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll private rooms with the latest dictionary of today's zoo they'll get you anything with that evil smile everybody's got a drug dealer on speed dial well hey, hey I wanna be a rock star I'm gonna sing so I don't get them wrong Well we all just don't want to be big rock stars and live in hell-type houses driving 15 cars The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat and we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every play.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 På den här tiden så ritade jag jättemycket och jag fascinerades över tatueringar och piercingar. Jag fick tyvärr inte ha några själv, då min mamma såklart förbjöde. Men jag kunde drömma mig bort till en dag då jag skulle vara helt täckt av tatueringar. Min släkt på min mammas sida i Finland har nog undermedvetet sett mig lite som det svarta fåret. Då jag inte riktigt gick den traditionella vägen och pluggade till något vettigt- jag pluggade till musik. Eh, samtidigt som det här så började jag även klä mig annorlunda och sminka mig liksom svart. Jag kommer ihåg det så väl när vi satt framför TV:n i Finland och så dökte upp en väldigt tatuerad tjej på TV. Och jag bristade direkt ut i ett så där kommer jag se ut när jag blir stor. Då säger min mosters man hade mitt barn, det vill säga min kusin då, då kommit hem sådär- hade hon inte varit min dotter längre. Och jag kommer ihåg att något liksom dog inom mig. Jag kommer ihåg att det blev så otroligt ledsen- när jag hörde det här och jag kände mig så utanför. Det var liksom ingen som supportade mig och mitt driv för den här livsstilen. Mina intressen och mitt liv blev liksom fördummande och uteslutna. Något som jag brann för så mycket och fascinerades av. Det var mycket så i Finland- jag kan ju förstås förstå dem. Det är ju liksom. Är det något som går utanför normen så. Så är det ju lite läskigt och lite annorlunda. Och man kan liksom tro att det ska hända något. Jag vet inte. Men. Det har nog också släppts på mer nu när jag har liksom vant mig med, med det här. Men just då för mig i tonåren så blev det ganska provocerande det här att hela tiden bli kritiserad för hur jag såg ut. Um, och um, Hade jag liksom smink så sa de har någon jätte dig en blåtyra eller? Hade jag naglack så sa de har någon klämt dina fingrar? Hade jag en tatuering som kom på senare tid då var det liksom det där går väl att ta bort? Det var såklart skämt ifrån deras håll men det blev väldigt provocerande för mig. Men samtidigt så väcktes det något inom mig om att motbevisa dem. Att liksom, den här inställningen som jag har pratat om tidigare, att jag vill visa att jag kan, den kom liksom in. Och ett driv inom mig att provocera den här normen startades. Jag fick liksom attityden av att man ska kunna leva precis som man vill, man ska inte vara rädd. Och inte se några gränser. Man ska helt enkelt strunta i vad folk tycker. För jag trivdes ju i mig själv. Jag trivdes med den här stilen. Eh, sen så gick det ju självklart upp och ner. Eh, men jag hade ett enormt stöd av Inber i det här, kommer jag ihåg. Och vi alla gick ju igenom den här processen. Och vi liksom bearbetade det tillsammans i bandet. Genom både musiken och eh, genom att bara prata om det. Det var sista året i gymnasiet vill jag minnas. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Minnet sviken genom hela det här radioprogrammet känner jag och jag får ursäkta om jag, om någon liksom uh, känner att det där var ju inte riktigt korrekt för att det kan vara så att mitt minne har svikit lite helt enkelt. Men jag försöker att få fram den bilden som jag vill förmedla så gott jag kan med det jag kommer ihåg. Uh, men i alla fall, så vi går återgår till historien. Så fick jag ett lärlingsjobb på en tatueringsstudio i Gamla stan. Och den här tiden var fantastisk. Jag spenderade hela fem år som receptionist på den här tatueringsstudion. Jag satt och ritade och jag utvecklades genom att träffa så mycket olika människor. För det var ju i Gamla stan så det var mycket turister och det var olika slags språk och historier och... Tiden var så otroligt frifull för mig Jag hängde mycket i skolan Sen var jag i studion Sen var jag med mitt band Och liksom kunde skriva musik Och bara rita Och ha det skönt Min mamma var förstås sjukt skeptisk Till det här många gånger liksom Och kunde ifrågasätta Men ska du vara ute så länge och så där. Men hon var ändå ett, ett slags stöd I det här också Och liksom förstod mig och om vi ska rulla tillbaka på fokuset Imber så ville vi ju bara vara tjejer. På grund av en anledning. Eller egentligen två då. Och det var att vi ville inspirera andra tjejer till att börja spela. Och att vi faktiskt ville visa att det går att ha ett band som bara är tjejer. Det var dock svårt att finna medlemmar. Vi sökte en till gitarrist just nu för vi, vi ville ha två gitarrer eh, som skulle passa in både stilmässigt, spelmässigt och relationsmässigt eh, för att bli den sista pusselbiten helt enkelt. Vi hade sökt länge och vi hade testat många och som inte riktigt kändes rätt. Eh, och vi var på väg att faktiskt nästan ge upp och bara köra en gitarr. Men vi fick till slut kontakt med en kvinna som spelade gitarr via den gamla hedliga sajten MySpace. Eh, MySpace var ju på den här tiden en inter mer internationell sida eh, för massa olika typer av människor som ville liksom, dela intresset musik. Det kunde vara liksom, musiker eller så var det folk som bara älskade olika typer av genrer. Det eh, fanns massa forum och sådär också. Eh, och det var då en kvinna som kontaktade oss. Hon var 32 år och sjukt taggad på att eh, avsluta sitt liv där borta bara för att komma och provspela med oss. Eh, en liten detalj bara. Hon, eh, hon bodde i Texas. <laughs> eh, och Det tyckte ju vi var helt sjukt. Eh, I Texas så hade då kvinnan en man, en hund och ett hus. Hon hade spelat gitarr länge- och skickade ett provklipp till oss när hon spelade en låt för oss. Eh, det kändes ändå som att hon bemästrade låten. Och liksom, det kändes värt att hon skulle komma ner och testa för oss helt enkelt. Eh, vi förklarade såklart situationen för henne. Att alla måste ju fungera ihop. När hon väl är här så att hon är medveten om att det faktiskt kan hända att det inte fungerar. Och att hon då får lämna Without Hard Feelings inom kaninöron. Hon var fullt medveten och eh, trots konsekvenserna så såg hon ändå värt att komma till Sverige för några provveckor. Eh, tanken var då att hon skulle bo och repa med oss i två veckor. Efter de här två veckorna eh, så hade Inber ett gig. Och, eh, klarade hon av och allt kändes bra så skulle hon vara med på gigget och spela med oss och sen fortsätta. Men var det så att det inte kändes rätt inför gigget så skulle hon få åka hem helt enkelt. Och alla var med på liksom allt. Vi förstod varandra i det här. Så kvinnan sålde sin wedding dress, sin bil och lite annat och köpte biljetten till Sverige och kom över. Allt kändes helt sjukt och overkligt. Att en från Texas skulle komma för att provspela med oss- men för henne var det jätteviktigt att göra det här. Hon hade enligt henne då, försökt med musik väldigt länge och såg detta som liksom sin livs sista chans. Eh, och det gjorde även oss lite nervösa. Eh, kvinnan fungerade väl ihop med oss eh, till en början och var väldigt trevlig. Vi hängde i någon dag och skulle sedan repa. Eh, vi hade förståelse för att ingenting skulle vara lätt till en början. Det tar ju tid att lära sig ett helt nytt sound och lära känna nya människor. Det är många liksom processer i det här. Men när vi märkte att hon hade ytterligare svårigheter och inte riktigt hittade vårt groove eh, så var vi självklart tvungna att tacka nej. Eh, kvinnan blev ganska tvärt och började agera lite konstigt. Hon började först gråta hysteriskt och berättade sedan om alltså saker om hur hon såg att det här var hennes sista chans att breaka som musiker. Och vi förstod att det skulle vara svårt, men hon vände på ett sätt som gjorde oss lite rädda nästan. kommer jag ihåg. Det var nästan som att liksom, våga vi sova ihop den inställningen men vi kunde inte göra annat än att trösta och försöka lösa situationen liksom och prata med henne till slut lugnade hon väl ner sig lite grann och sen kom jag ihåg att dagen efter så var hon bara helt bortblåst, hon hade liksom bara dragit, utan ett ord utan någon vidare hejdå liksom vi antar att hon bara åkte hem och lever sitt liv förhoppningsvis lyckligt där borta och Helt klart ett intressant möte. Efter det här så började vi inse- att det kommer bli svårt att hitta en andra gitarrist. och fortsatte vår resa då med att fläska på med mer bas- på Maddes gitarr. Men... Man ska aldrig säga aldrig- som man brukar säga. Madde och Lea hade fått nys om att- ett band med en kvinnlig gitarrist- skulle ha sin slutspelning. De skulle helt enkelt lägga ner- de såg det som ett ypperligt tillfälle att headhanta den här kvinnan som då skulle spela gitarr i det här bandet. De tyckte att hon verkade grym och pratade med henne efteråt om en audition för Inberg. Och den här kvinnan i bandet hette då Lisette och hon tackade ju då ja. Allt fungerade utmärkt med stilen- hon var perfekt, hon hade en skön inställning och ett slipbart spel. Så nu hade vi ett fulländat band och det kändes så sjukt bra på alla plan. Vi var liksom den sista pusselbiten nu. Vi alla i bandet var ganska olika musiksmaksmässigt till en start- men växte med tiden ihop oss och kunde inspireras av samma typ av musik. Lisette kom ju nu ifrån metalcore-hållet. Hon hade spelat mycket snabba saker på gitarren och inspirerades av band som Bring The Horizon, Architects, Hands Like Houses, mycket core liksom. Och det här fann vi nog alla som något fräscht och kul och liksom tog oss an den här stilen så jag tycker vi skippar lite snack och drar till med en låt från ett band som då Lisette introducerade till Inber på den här tiden det var Hans Like Houses och vi låter dem sköta några minuter här i sommaren med låten No Parallels This is happiness To be everything at once Be unblinded Be unloved. Be unbridled and unburnt Heavy on our heels The rocky ground we leave behind Tassels streaming from our necks We cast awake amidst the wind Where the var nu med i Inber och kom att få en hel del smeknamn. Kärt barn har många namn, som man brukar säga. Lisette var mycket svår att hata. Och ett namn som kom att bli mer använt än det andra blev Libban. Hon var en riktigt härlig själ. Befann sig ganska mycket i bakgrunden till en början. Rätt blyg och timid. Jag glömmer aldrig hennes första fylla med bandet. Vi hade ofta förkrök och fester i vår replokal. Kvällen var ung och vi andra kände att vi började bli lite runda under fötterna. Vid det här laget så hade Lisette fått i sig hela två stycken 33 cm Karlsberg. Hon tog kröjde, hoppade runt, sa en massa konstiga saker och sen däckade hon. Allt inom loppet av 30 minuter. Jag tyckte det var roligt att retas med Libban. Hon kunde bli så otroligt generad. Speciellt om det var offentligt. Så under varje konsert så började jag med att utdela applåder från publiken till Libban. För att hon hade åstadkommit något som hon inte hade gjort. Till exempel så kunde jag säga. Jag skulle vilja att vi alla ger en lapp. Applåd till Lissett som har fulländat kanotexamen igår. Eller så kunde jag säga att hon hade vunnit VM i stickning. Vi alla skrattade högt och Libban stod på scenen helt högröd i ansiktet och dog inom bords Hon visste inte var hon skulle ta vägen. Det kanske låter jättetort för er, men internt så blev det otroligt kul. En annan kul upplevelse var när jag fick min första och min enda tatueringsmaskin. Vi fick för oss att vi skulle tatuera oss i repan. Självfallet i, med alkohol med i bilden. Med mina redan använda och trubbiga nålar som jag hade övat på frukter och grishud med- det gick så sekt för att nålen var så trubbig och den fastnade i huden men ax sitter de där upp och nervända korsen på mina fötter nu som ett otroligt fint och roligt minne. För att återgå till Inbers historia så fick vi nu kontakt med Roger Adolfsson som kommer att bli vår manager under något år. Madde och Lea hade tidigare haft kontakt med Roger och han satte direkt igång med jobbet med att koppla ihop oss med producenten Per Aldeheim. Vi hade ett möte tillsammans och började bolla idéer. Han hjälpte oss att ta fram den första ep med alla medlemmar på plats, nämligen The Breaking Point. Det var en fin sommar kommer jag ihåg. Vi hängde mycket i repan och gjorde låtar och sen träffade vi Per och skrev ihop oss och spelade in allt i studion på Odenplan. Det här var min första riktiga inspelning med en producent. Allt kändes så sjukt proffsigt. Pär var en riktig lustig kurre. En man med temperament, vild frisyr och en het humor. Vi klickade otroligt bra kemimässigt och delade många härliga skratt ihop. Inberg började nu skriva en massa nytt material och tog fram redan gjort material till Per. Han såg potentialen i låtarna som vi hade gjort och tillsammans så valde vi ut fyra stycken låtar som vi sedan jobbade vidare med. Vi var alla med på att vi inte ville gå allt för mycket åt metalhållet. Vi ville liksom skapa någonting nytt och annorlunda. Någonting med gung, tyngd, mörker, botten och insläpp av det poppiga. För att på något vis skapa en slags dissonans. Pär hade tidigare producerat allt ifrån metal till pop. Och då vi alla var metal i grunden men älskade det poppiga soundet- så passade Per alldeles perfekt att ha som producent- jag har inte beskrivit min sångstil alls, men vid den här tidpunkten så lekte jag ganska mycket med en tuff sångstil. Eller som Pers skulle säga, skäggigt. Jag sjöng ifrån botten och la till mycket hårdrocksdist för att få det att låta häftigt. För er som inte vet vad hårdrocksdist är sångmässigt så är det väl en slags whiskyröst med attityd. När Per hörde den sången mot det nya materialet till EPn The Breaking Point så fick han en tanke. Att distad sång till den ganska så mörka musiken skulle liksom bli som att lägga kaka på kaka. Väldigt gott. <går> Nej, men monotont och redan gjort ganska tråkigt. Så för att få lite variation i ljudbilden så kom han med en idé till sången som skulle komma att bli min nya stil. Det är ganska intressant att spela in en sång för att man måste verkligen leka teaterapa med olika uttryck. Vi jämförde min sång med andra sångare och jag testade sedan att sjunga med olika typer av känslor. Till slut så hittade jag en bekväm och en skön sångstil som passade just mig. Soundet var även en bra kontrast till metalsoundet i musiken. Så tack, Per Aldeheim, för den här insikten i min resa. Nu tycker jag att vi har pratat allt för mycket om den här EP:n. Så att här kommer en låt ifrån den som heter The Breaking Point. Mm. själva i Inberg. Både för att lära oss men även för att ha råd. Ingen av oss hade ju en hel förmögenhet att lägga så att det blev att tänka smart med det kunskaper vi hade. När vi väl skulle göra en musikvideo så följde sig naturligt att ta fram den själv med. Vi satt och planerade alla idéer ihop och skrev ut körschema med scener vi ville göra- alla hade liksom sin roll i bandet. Sin del av kakan. Och vi samarbetade väldigt bra ihop. Madde var den tekniskt kreativa. Hon gillade fotofilm så hon fotade och filmade bandet. Fixade hemsida etc. Lisette hade koll på det visuella. Hon hade ett skevt öga för detaljer och... Tog fram coola idéer till olika looks. Leva den som var realist. Hon var konkret och tänkte smart för att fullända idéerna. Jag gled väl glatt med på resan som en räkmacka och skrattade. <går> Nej, Men av någon anledning så har jag faktiskt svårt att se min roll i Imber. Jag var nog ganska optimistisk till det mesta och medlade mellan alla. När EP:n var klar och inspelad så skulle vi ju självfallet göra en musikvideo till någon av låtarna. Det blev till låten Naiv ifrån EP:n som vi gjorde av bara några stillbilder med Barbiedockor. Vi skrev låten Naiv med tanken av att det skulle bli en uptempo partylåt. En riktig sommardenga. Vi tänkte på alla partiesommarlåtar och kom till insikt om temat superknulla slåss. Som oftast då var skrivet ur en mans perspektiv. Låten naiv är från en perspektiv. Självfallet för att provocera. Att krossa tanken, tjejer ligger ju inte runt. Tjejer kan inte ha en sexualitet för då är vi horor eller slynor. Så jag tycker att vi kan ta tag i vår livspartner, oss själva, någon annan eller ingen alls, kanske ett träd och ligga runt lite där ute så här kommer naiv. Nästan tre gånger i veckan för att repa. Det var inte alltid så att vi spelade låtarna utan det var även att ses för att fixa in förspelningar, marknadsföring och annan typ av planering. Vi var väldigt organiserade som band och alla blev tilldelade områden som man skötte. Ibland blev det självfallet schaffs för att vissa skötte sina områden mer än andra eller mindre och på olika sätt. Men det är ju helt naturligt i en sån här process. Det hade nästan varit konstigt om det inte blev chaffs. Men vi älskade ju varandra och förstod ändå varandra i slutändan. Så därav slutade det bara med schaffs, och sedan ett förlåt eller ett "aha, jag förstår, jag ska förbättra mig. Vi hade haft en hel del gigs- men var sugna på att fixa i ordningen turné. Vi pratade ihop oss med kompisar till oss- i metalbanden Preach och Monoscream. Vi bestämde oss för att organisera- och genomföra en turné tillsammans. Turnén skulle komma att heta The Baltic Tour- och hade rutter över Estland, Lettland, Polen- på en vecka, om jag inte minns fel- jag kommer nog aldrig glömma den här jäkla turnén. Självfallet så börjar turnén med att jag får 40 graders feber, en hals som är svullen som en boll och jag gick på penicillin. Jag var nästan på väg att ställa in för att jag kunde knappt svälja eller prata. Men på något sätt så drog jag tag i mig själv och körde på ändå. Ställena som vi spelade på var sådär lagom ruffiga och det dök inte alltid upp så mycket folk då folk i de här länderna hade inte riktigt råd att gå på gigs. Eh, när det väl dök upp folk så minns jag att publiken var sjukt blandad. Det var allt ifrån rivare, dödsmetallare till gamla gubbar och hippiemänniskor det var som att alla, på musik, eller alla som lyssnade på musik lyssnade liksom på alla genrer när de väl gick ut för att det var kanske inte så mycket gigs heller så att man lyssnade liksom på allt när man väl var ute. på ett av ställena så fick jag uppleva mitt livs och mitt livs första och sista hoppas jag kokainshot det här var en shot som var baserad på absint. Men det slutar inte där, utan den brann ju då också. Jag kommer ju då knappt ihåg hur man <går> gjorde det här, men jag har för mig att man skulle släcka elden genom att dricka lite och sen snorta det sista av den. En annan händelse var när jag skulle beställa Red Bull vodka. De hade ju då inte Red Bull utan de hade ju någon energidricka som hette Battery. Och när de skulle blanda i den här så var det ju inte på vanligt vis utan det var ju liksom 10-90 Battery Vodka. Usch, det blev långa kvällar och man mådde ju inte så bra. Men kul var det. En annan härlig upplevelse var när vi hade ett gig på ett ställe- och mitt under gigget så hör vi liksom som en rundgång. Ett, en rundgång är liksom ett tjut som bildas för att vissa högtalare står emot andra och det går runt. Ljudet går liksom runt och så blir det en slags tjut. Alla i bandet kollar på varandra. För det, det är liksom lite för svagt så det låter inte riktigt som en rundgång. Men vi kör på och efter några låtar så märker vi att det är ju faktiskt en man som står i mitten av lokalen och håller upp en sån här devil sign med fingrarna och visslar. Så han har då alltså stått och visslat konstant hela gigget. Men i princip bara mellan låtarna, eller jag vet inte, men helt jäkla insane. Efter det här gigget så skulle vi även få våran sovplats. Ehm, tur var så fanns det ju då golv, väggar och tak. Ehm, luftmadrass utan luft. En stenhård soffa fanns det också. Vi var ungefär 15 pers. Så det blev en romantic tour. Ehm, vi åt ingenting heller under hela den här turnén. Eller lite grann då, Men all mat var liksom äcklig av någon anledning. Vi alldeles så att vi är extrem otur och lyckades pricka in alla dåliga ställen. För när jag har berättat det här till folk efteråt så har jag liksom, Jo, men det finns visst, visst det jättebra mater. Eh, men ett ställe som vi såg såg lite ut som Hard Rock Café, kommer jag ihåg. Och vi alla varit liksom jättesugna på typ så här: kött, bea, pommes. Liksom. Salt för man är ju bakiskonstant. Eh, och vi beställer ju då något dylikt, eh, de tar fram köttet synligt, häller på lite av något som ser ut som en barbecuesås på det här köttet då, och sen slänger de in det i mikron. Vi alla vände på klacken och gick därifrån utan att betala notan den kvällen och det är nog den enda gången som jag faktiskt har känt att nej jag ska inte prisa det här. McDonalds smakade ju till och med äckligt. Det var, det var något riktigt märkligt med det här. När vi kom tillbaka hela och rena då var det dags att skriva mer musik med Inberg. Och eh, om vi ska prata lite om hur vi skrev musik i Inberg så var det väldigt olika. Eh, det kunde vara antingen genom att vi jammade bara hade kul och spelade loss lite mellan låtarna. Eller att någon av medlemmarna hade idéer som vi hade gjort på egen hand. Som vi tog med till repan. Och tillsammans så satt vi med dem. Det kunde även vara så att jag skrev piano, Det kunde även vara att någon bara fick en känsla av ett. Till exempel Lea kunde få en känsla av ett trumkomp och hon utövade då den här känslan och liksom bara Och vi alla bara ge yeah, fuck that. det. Det här kommer bli jättebra. och sen så blev den låt av det helt enkelt. Vi var väldigt kreativa och blandade i hur vi skrev. Men då var det ju så att vi pressade alla de här låtarna som vi gjorde på Per vår producent. Och sen gjorde vi fram nästa EP, The Rabbit Hole. Så nu tycker jag att vi kör låten The Rabbit Hole. gemensamt hade i Inver var att en dag få ett skivbolag bakom oss. Mest för att få hjälp i den ekonomiska och administrativa biten. Att bara kunna få skriva musik och slippa tänka på allt det andra för att låta kreativiteten flöda. Det var en stor dröm. Men inget bolag fann det tillräckligt intressant. Vilket vi och våran publik tyckte var helt sinnessjukt. Ingen kunde liksom ta i oss. Vi var som en halvtvål som gled mellan två olika genrer. Detta fann vi som vår styrka, för vi fick en bredare publik. Både de som kanske inte gillade så hård metal- lyckades finna skärmen i skriken och tyngden. Men även de som lyssnade på väldigt hård metal- kunde tycka att det var skönt med ett lite poppigare band- Men skivbolagen såg ju då annat. Vår målgrupp var tydligen för bred, så de kunde inte nischa oss. De såg ju då antagligen inte pengarna i det hela. Men när vi väl spelade gigs så var vi otroligt uppskattade och drog alltid mest folk. De häftigaste live-upplevelserna har definitivt varit getaway- när den fanns så spelade vi en av gasklockorna- och fyllde hela stället. Eller Sweden Rock när vi spelade i strålande sol- och en helt fantastisk stor och bred publik. Wow. När man spelar lite större gigs så finns det alltid press på plats. De kan vara från olika radiostationer eller tidningar. Man får då ofta frågan- vad har du för influenser eller vilken annan sångare har inspirerat dig mest? När jag tänker efter så är det nog ingen annan sångare som jag har direkt inspirerats av. Jag har liksom alltid jobbat med min röst och det jag har och försökt på det sättet låta som bara jag kan med hjälp av olika uttryck och känslor. Jag har liksom inte försökt efterlikna någon på det sättet. Sen är det ju självklart att jag har inspirerats under medvetet- genom att lyssna på olika typer av band- och ta till mig av olika sound. Till exempel genom sånglektioner på skolan- så fick jag ju olika typer av tekniker inom sången. Men jag har liksom inte aktivt haft en förebild, så att säga- av vilket de är ute efter med den där frågan. Och det här är ju då- ...på gott och ont. Jag säger inte att det är varken bra eller dåligt- ...utan det är liksom så jag har jobbat. Men jag har fascinerat starkt- ...av sångaren i bandet Architects. Han har en sån bredd på, sitt, på sin sång. Eh, han skriker ju då och... ...eller skriker... ...skriker, growlar, sjunger rent. Han mixtrar liksom- de här tre och det är så ångestladdat och så himla mycket känsla i det så jag tycker vi bryter den här pratkvarnen i mig och låter Architects naysayer fylla våra öron som ett melankoliskt vattenfall. Say what you like. I know what I am. You said we'd never make a difference Maybe this battle is to fight It's a difference Nightfire Nightfire Heaven is now We're all on our own We Jag faktiskt kommit till insikt att jag inte har nämnt att basisten Lollo fick lämna bandet innan den här Baltic Tour som vi hade med våra kompisar. Efter det här så hade vi en hel del stand-ins på bas då för att vi inte hittade någon vettig ersättare av det kvinnliga könet. Vi letade nog inte så aktivt heller om jag ska vara ärlig utan vi kände att det fungerade väldigt bra utan. Och liksom om det skulle dyka upp någon så gjorde det det. Men om vi går till mig då, My Mi Andersson, så började jag nu mer och mer stå för uttrycket dare to make mistakes, alltså att våga göra misstag. Jag ville och vill med det uttrycket inspirera framförallt unga tjejer att våga ta mer plats. Försöka få bort det så kallade duktig flickasyndromet. Alltså vi människor strävar så otroligt mycket efter vad som anses vara perfekt enligt normen. Och vi är så otroligt rädda att gå utanför det här. Det är nog en viss skillnad på oss hårdrockare. För vi har ju valt att gå utanför normen. Men mänskligheten generellt. Vi skapar ett slags inre krav hela tiden. Som vi ska förväntas uppnå. Och om vi inte uppnår det här så växer ett självhat, stress, ångest. Andra psykiska besvär eller sjukdomar. Och det här vågar man ju verkligen inte prata om heller- för att utåt sett ska ju allt vara så himla bra. Jag har märkt det här hos mig själv- men även hos folk i min omgivning. Jag har själv lidit av depression, ångest- och tagit antidepp, gått till psykolog. Men i och med att jag har haft en bra omgivning- där jag har kunnat ventilera mina tankar och känslor- och vågat prata om det så har jag kommit ur det- eller Mer eller mindre så vet jag hur jag ska hantera det i alla fall, när det väl uppstår. Jag började skriva mer texter under den här perioden. Mycket normativt ifrågasättande texter. Jag skriver ofta i ett negativt laddat tillstånd. Och det är nog så jag alltid har funnit motivation för skrivandet. Jag skriver liksom aldrig när jag är glad. Utan jag skriver när jag känner orättvisa, besvikelse eller en hopplöshet. Jag blir liksom taggad att skriva om något- som antingen provocerar eller som motiverar andra. Det känns som att jag går in i mitt mörker och förlöser det. Får utlopp för mina tankar och känslor genom musiken- och att skriva om det. Även på scen så går jag in i det här mörkret- och förlöser det och spelar ett alter ego- av en trasig ensam själ. Och den här själen har vi alla någonstans- och det är okej, för vi är inte helt perfekta. Vi har mer eller mindre av olika känslor- och ingen känsla är mer eller mindre bra. Vi är människor, vi känner saker. Det är vår kroppsliga reaktion på att allt stämmer. När folk möter mig så tror de oftast inte att jag kan ha det. Jag är enligt andra alltid pepp och glad- men bara för att jag är det när jag stöter på folk så betyder det inte att jag är det hela tiden. Det är viktigt för mig att lyfta fram det här för att det kan bli ett så högt tryck på att man ska tänka så himla positivt hela tiden och allt ska vara så jäkla bra. Fuck det. Livet är inte alltid bra. Livet är upp och ner. Jag började skriva mer och mer texter. Texter som kom att vara utanför Inberg. Låtar som blev till mig själv. Här började ett driv om en annan karriär ta form. Jag började mer och mer känna drivet om att skriva helt själv och att få ut den vision jag hade i huvudet. Så dagen kom då det var nog för mig. Imber höll i det här stadiet på att gå vidare med nästa släpp efter det senaste släppet The Rabbit Hole. Men vi hade inte riktigt kommit fram till hur vi skulle göra. Jag började mer och mer känna drivet för mitt egna projekt. Och om man i magen inte vill något så kommer det i slutändan märkas av. Det gick fram och tillbaka och till slut kände jag att jag var tvungen att ta steget och berätta för de andra att jag ville hoppa av skutan. Det var jättesvårt. Jag fick tänka efter länge och hade många sömnlösa nätter. Efter avhoppet vart det såklart tårar men ändå en förståelse. Inber bestämde sig för att fortsätta ändå och hitta en ny sångare men det ran ut i sanden. Jag kan tycka att det är jättesynd idag och jag saknar dem. Men jag var tvungen för att Inber förtjänar rock and, roll and fucking go inte något halvhjärtat. Efter avhoppet så satte jag på mitt gameface och började planera samt skriva för full kareta på nytt material. Nu jobbar jag som enskild artist. Och mer än så här kommer jag tyvärr inte att kunna säga. Men inom fem år så ser jag mig själv på de stora scenerna igen. Hörni, jag har varit sjukt tacksam, eller jag är sjukt tacksam för att ha fått vara med här på Pirate Rock och prata lite skit mer i sommar. Men nu avslutar vi med inga andra än Inflames som får sätta prägen på det här sommarpratet. Här kommer Cloud Connected. Tack för mig.